Хай тільки на мить, хай лише у сні побачити її, рідну і чужу Оксану. В 10-му випускному класі шкільний театрально-літературний гурток «Лісова пісня» на чолі Світланою Михайлівною, особою закоханою в свою справу, до річниці від дня народження Гоголя ставили власними силами театральну виставу Ніч перед Різдвом. Коли святка конфетка, так називали і поза учні за добродушну любов до солощів, взялася за цю справу, то запрягла до цього всю школу. Гурток умлі руки разом із художньою студією займалися оформленням сцени. На замовлення дошивалися й костюми, і вірніше те, Чого не могли добути з бабусиних скринь. Сценарій написала Світка конфетка. За допомогою слів будеш мати двійку з літератури, якщо не силами Світлани Михайлівни були задіі найнайкращі таланти школи. Оксана грала Оксану. Світлана Михайлівна на дуже активні спроби шкільних красунь. Витіснити Оксану з цієї ролі відповіла чітко та зрозуміло. Хто написав сценарій, той замовляє музику. Святка-конфетка завжди мала про все власну думку. І навіть натяки директора школи, що головну роль у виставі мала б зіграти майбутня золота медалістка Оленка Кругленко «Золото не дитина», а не ще донедавна найприкріше в школі шибайголова Оксана Кущинська, проминули повз увагу. Однак розголос про те, що Оксана в кінці вистави «Цілує у вустава кулу» мав ефект розкритлих взимку на стужі троянд. Конкурс на роль вакули був несамовитий. Ще б! Оця неприступна, навіжена, дика особа, Говорячи, не потрібні мені черевички, Я й без них тебе кохаю, Когось з власної волі без примусу поцілує. Сашко навіть не пробувався, Знаючи власну недолугість. Хлопчина не пропустив жодної репетиції. Він навіть прогавив кілька занять з грамоти через це. Хлопець сидів в актом у залі школи і ловив кожне слово, кожен рух. Оксана грала неперевершено. Микола Леветко з 10-го бе грав в акулу і грав препогано. Мав симпатичну мармезу, спортивну статуру, майстер спорту з дзюдо, гарне почуття гумору і паскудну пам'ять. Йому так важко давалися слова Гоголя, а вкладені в уста героїв. Він пітнів, У нього тремтіли руки, голос і навіть ноги. Фізично міцний хлопчина змалів, пропав на сцені, однак не покидав цієї справи, хоча друзі йому насмірно радили. Вона мала його поцілувати. На репетиції зараза відмовлялася це робити категорично. Ішов час. Всі приготування до вистави майже закінчилися. До прем'єри залишалося три дні. Як завжди о третій годині всі зібрались на репетицію. Не прийшов лише Микола. Десять по третій. Світлана Михайлівна почала нервувати. І раптом відчинилися двері. В вактовий зал летів переполоханий Олег, однокласник Миколи. Світлана Михайлівна, біда! Микола на уроці фізкультури зламав ногу. Його сьогодні не буде. Фінальна сцена ревізора тривала хвилину. Що тут почалося? Світлані Михайлівні стало зле. Її відливали холодною водою. Вона хапалася за серце, медсестра Марина принесла заспокійливе. Сашко збентежно сидів на своєму звичному місці, і тут погляд Світлани Михайлівни випадково впав на Сашка. Не дивлячись на свої пиріжкові габарити, вона блискавично опинилася біля хлопця. От хто нас врятує, Сашко. Ти ж не пропустив жодної репетиції. Сашко лише станув плечима. У тебе прекрасна пам'ять, хлопче. Слова Вакули знаєш. Не чекаючи його відповіді, вона селоміць поволокла його на сцену. От так Сашко став Вакулою. Він і справді пам'ятав усі слова. Говорив їх легко і зворушливо. Він не мусив вдавати з себе... Закоханого. Все йшло чудово до останньої генеральної репетиції. Перед репетицією не вели лад на сцені. Всі сценічні атрибути і реквізити стояли на своїх місцях. Актори в костюмах, гарно записаний на манітофон народний супровід линув залою. Розпочалася репетиція. Світлана Михайлівна від задоволення просто світилося остання фінальна сцена в голові гупи лише одна думка Все має бути по-справжньому мов на виставі вона мене поцілує вона мене поцілує ось візьми це черевички з них самої цариці такі ти хотіла моя кохана Оксано не потрібні мені твої черевички «Я і без них тебе кохаю!» Оксана підходить до нього зовсім-зовсім близько. Він може розледіти кожний хрестик на розлогих рукавах її вишитої срочки,